Orbán Viktor hétfőn nagy folytatott megbeszélést, s a találkozón azt állított, hogy sem ő, sem pedig Sólyom László köztársasági elnök nem vesz részt az október 23-ikai ünnepségeken, értesült diplomáciai forrásokból a hírszerző. Az egyik résztvevő ország követségéről megerősítették a találkozó tényét, és azt is, hogy Orbán Viktor valóban a maga és az államfő távollétéről beszélt az október 23-ikai központi megemlékezések kapcsán. Ezen kívül tájékoztatást adott a legújabb belpolitikai eseményekről, így elsősorban beszédének nyilvánosságra kerüléséről, valamint azt mondta, hogy a csenчёмag végre hajtatatlan is megbukik, másféle intézkedésre van szükség, ezekről ugyanakkor nem árult el konkrétumokat mondta informátorok. Soljom László közösségi elnök részt vesz a megemlékezéseken, mondta a hírszerzőnek Véber Ferenc a köztársasági elnöki hivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Polgár Viktor Külügyi Sővivő a hírszerzőnek azt mondta, nincs arra utaró hogy bármelyik bármáik le akarná mondani az ünnepségen való részvételt. Viktor magyarul mondott valamit, amiből egy drága szú nem volt igaz.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 A nem csak a téren hisztistek, hanem azért a parlamenti paccsaróban is hisztistek, tekintet, hogy a fizetésüget még csak azért kapják. Világos mi mil lenne, hogyha én azt mondanám, hogy ha veleggem van mondjuk a fűnökönből és nem megyek ba munkahelyebre. ez, ez, ennél... ez egy ébként amit ennél... a fidesítelő a. ennél durvább a másik é, ami szerint uh, navracs is bejelentett, hogy akár helysz a Ferenc előre bejelentette megszólal a Fidesz fideszéső KDMMP frakció kivonul a parlamentből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 Ja ja ja. Tőlünk igen igen konkrétan. Tehát De tudjuk a számokat. Ezért idő a pénzír, mennyerekbe üljerek le, és asszisztáljanak igen. Olvashatnunkúságot, komolyan. Kiegyen, ez volt az az a szincs volt. A... Sincs De hogy ez volt a népakarat. De tényleg, ez volt a megtéveztetné pakarata, ha úgy tetszik, mm. érted. Ez volt a megtéveztetné pakarata, hogy üljetek ott bennél és hallgassátok végig. De rem? Jó, az hogy tetszik ebből, ebből a hírbe egyébként, hogy sojom semmit nem mondottott a tárgyaláson, te Beszél Orbán és sojom. Nagyon nagyon nagy meg követekkel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 Majd, majd később, amikor megkérdeznek téged, hogy benne persze, hogy bemegyek, hát természetesen felmerült, hogy? De nem gondolod, hogy, gondol, hogy a sólyom az nem fog elmenni a, a október 23-ai ünnepségre, Azt a 50-edik évfordulójára. Egy korral, három nagy hoknia van a az egyik az október 23-a, <gül> nem lehet szóly, ki, jó, most egy hosszú kampány van, tehát <gül> te kétszer megszólal, az a melegebben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 akkor összevisen az adatik, aztán hazajön és majd mondja az ellenkezőét, utána pedig nagy erőkereménkedik, hogy a kettő az in nem találkozik. Aztán gyurcsai ezt a parlamenti székfoglaleójában elő is hatta, hogy ez a menet, omenet, ez kell de és Orbán láthatóan nagyon odafigyelt, eh egyébként hát úgy tűnik, hogy jól jóltatta, hogy megfogadta a közs elnök tanácsát és bement és meghallgatta ezt a beszédet, mert el is sajátította nagyon habar. Az első leckét azt mindjárt absolválja is, ami dön, köz társaság jelnök komplett egyeztetés nélkül bé a csavoköztársasági elnök semű. Tehát most már így, ő így magának indikálja ezt a szerepet is, hogy ő majd megmondja, hogy a köztársasági elnök mit csinál. Én még pedig látom a nagy követet, hogy ugye él képzelt országban. Nagy követet és ezt hallom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 Az MTV Csház Ostrom akkor megrongált sovjet emlékműnél tartott sajtótájkosztó Budaházi Edda az EU tagállamok által elfogadott szabályokra hivatkozott, melyek tiltják a politikai üldöztetést. Budaháziék szerint felül felülkeverizgálni az önkénnyura mi elképek tétlésére vonatkozó szabályokat és véleményük szerint tudjan a sovjet emlékműről levert Sarlók alapácsot címer is ennek minősül, így annak leveréseen más megítélés annak jár, hogy kerüljön. A sajtótájkosztó megszólalt monostori Atilla Budaházi György védője is monostori és az önkénnyura mi elképek szabályozásának felülvizsgálatát szeretni. Emellett Gaud Denach Tamásról Nemzeti Jogvédő Lapítvány vezetőjére hivatkozva az avargások miatt bebörtönzöttek ügyében és nyilatkozott. Felhívta a figyelmet az igazság szolgáltatástól kapásaira és tolmátrólta az eddig lecsukottak ügyében való differenciáltabb eljárást és az amnestiaát követelő szervezetek követeléseit. Budaházi Edda elmondta, hogy bátyával biztonsági okokból legalább minden kapcsolatot megszakítottak. Újságírói felvetésre mi szerint az önkénnyuralmi elképen elérés rongálásnak számít bátya tette, az Budaházi györtyette forradalmi cselekedet volt. Jó, én egy forradalmár vagyok, és azon problémázok, hogy melyik büntetési tétel alá esek. Hát ott kezdődik, hogyha én egy forradalmár vagyok, akkor vagy él a közintézményeket és megváltoztathatta a társadalmi rendszert és onnantól kezdve ehhozom a törvényeket. Vagy ha legalább bejutok a tv akkor bemondatom egy megzsarolt uh, TV alkalmazottal az impetíciumot egy kamerával. Ha, ha pedig bejutok a TV-be, akkor lehets lehetséges módon nem adom fel a tévét magamtól, amikor már mitén hajnali fél öt van és már kezdek álmos lenni beholnap a utcán. Si ya ya és elfogyó kifosztottuk a büfét is már. <gül> <gül> Jóvadáskozattak, elvittük, vitrai képet már haverom elvitte. <gül>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 Eu az adö veneetes egyévként, hogy hogy már elkezdtek egyébként évként koldulni ott a téren, ott a kosút téren. És már is írnak línak, hogy miért kell a Burtonnál szembenézni a szerencsétlennek aki csak a hazáját szereti és forradalmat csinál, meg jelenjen vagy, vegy, hiszen a legnevetsege. Vagy forradalmat akarok csinálni, és akkor akkor tökös vagyok és akkor megcsinálom. Köment tisztában vagyok azzal, tehát egy forradalmár az legyen tisztában azzal, hogyha elbukik, akkor egy asitra. Jó, ez mien ötven. nem jött össze. Ment a sitre,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 ezekkel általában a forradalmárok vagy hát azok akik a társadalom fogalmazunk ugye azok akik a társadalmi rendszert alap alapjaiban meg akarják változtatni tisztában vannak hogy az ancien rezsim az nem bálik felük eszűskézsel ha ők udartott vállanak ugye nem kéne koldulni meg nem kéne íta a paragrafusok közötti között szűrözni azok rossz paragrafusok meg kell őket változtatni gondolom ezért kell étel a tévét, ét nem Jó. nem tévedek ha viszont meg kellene foglalni a tv akkor most te a paragrafusok között üljele a büntetését bőrtömben írja meg a könyvét vagy nem nem tudom mi jössz támodnak. Ki olyan komprobakozdunú irat és aztán majd, kijön, akkor már újra. Ez így sokot menni nem. Nagyon a 20. század az elad példához. És semiképpen nem erre a történelmi ívre fel fűzve, de azért hogy néz neki az az 56-os, aki 57-ben Kádárapaknak beadja, hogy hát igazából nézzük már meg a jó, szabájuk az lett, hogy én nem is, nem is 40 évre lehetnék kelítélendő vagy nem okasztásra, hanem csak 20-ra. So ez a fajta alkudozás ez valójában a forradalmi hevülethez, fleg nem az 56-osokhez valójában nem illik. Vigyel, meg igen képzelem petű ott koldul. Hogy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 Masterházi Attila örömtelnek nevezte, hogy a Fidesznök egy múlt hét interjúban elismertet, nincs más alternatíva reformokra és megsolitásokra szükség van. Melyek áldozatokat kívánnak az emberektől és a cégektől és csak két-három év múlva hozzák meg gyümölcsöt? A szocialista politikus szerint Orbán nem tesz mást, csak átnevez kicsit megváltoztatja a kormány javaslatait, és azokat teljesen újnak tünteti fel. Az MSZP szerint ezzel Orbán Viktor elismeri, hogy ha azodottakos utéri tüntetőknek, amikor asztán ítötte Gyurcsány Ferenc esetén a csomagját is magával kell vinnie. Én én szerintem az ez MSP most egy egy ideik, ugye ugye ezt a hazugság dolgot én nem, nem én ez most páizolt ez ez drágostebb otika. Hát igen. Mikre, mikre a... Viktor igazolt mond nagyon örülünk ennek ideain összehazudott mindent.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 hogy baj legyen, hogy olyan titokban kellett tartani mindet, hogy kine ne derüljön, hogy csak 14 ember tudhatott róla összesen, hogy ki derüljön, hogy baj legyen. És ezek után a parlamentban azt mondja, hogy ő a leghatározottabban visszautasítja, hogy ő bármit is eltitkolt volna, bármit is meghamisított volna, de úgy, hogy az Európai Unió kétszer dobta vissza a konvergencia csomagot, hogy most te ezt valami olyat adjátok, amit komolyan tudunk venni.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 Hát az, hogy hát ez egy csodálatos kis csodálatos csomag, ez végre előre, ez egy ambiciózus terv, látja, hogy ez ez tényleg kihúzza a magyar gazdaságot, a trutyiból, hát hogy belenézel, 2010-ig csak megszorítás benne, ez az eléggé garantálja azt, hogy a költségvetés ilyen helyre álljon. Hmm, ambíciózus.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 ebb az MTV Ostromában rendőrségi verés kénzás alkalmazása az elfogottakkal szemben. Állandóan ezt a szóthajuk, hogy forradalmárok, én nekem ebből teljesen elegem van. Úgy ezt újra meg, újra meg, újra hallanom, kell, hogy forradalmárok. Hát ez a Molnár Tamás, ez ön egy édes fickó. Beszéltünk vele telefonon is, megkérdeztem tőle, hogy miért err forradalom magyarázdal, hogy hogyan akarják megváltoztatni a társadalmi rendszert? Na, az a forradalom kritérium, hogy változtassa meg a társadalmi rendszer. És kérdeztem, hogy hol akarja, hogyan akarja megváltoztatni, és mondta, hogy mindenhol a a de mondom mit? hát így mi nek ki más kép és akkor így mondja hogy hát alapjaiban hát teljesen hát ez stalinista alkotmány egyiket az tudni kell hogy a stalinista hát világos a stalinista 1949-ben hozták ezt az alkotmányt ezt a ma is érvényben lévő alkotmányt azt tudni kell hogy olyan mértékben módosították annak idején tölgyesiek hogy már a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 nem tudom <gül> ez, ez a magyar magyar köztársaságfől városa Buapest ez az egyetlen mondhat ami azonos a két alkotmány között és akkor itt üvöltözi ez a, a jaja ez a szerencsétlen hogy aző sal istólkodbanj meg kell vatossz a sszza istólkodtban tehát hogy, hogy igen fogalmuk nincs arról hogy mit akarnak csinálni de képesszről lövésük nincsen arról hogy mit akarnak csinálni forradalom forradalom mert ez körülbelül ez történt hát meg még rég hát tudják ők hogy mit akarnak csinálni vitanopot szeretnének ahol megbeszélik az ügyesség problémáit a rendőrségi túlkapásokat szóval nem látom Amnestiát azért ti átkoldulnak am... erről van szó de nem látom Amnestiát azt hogy itt a társadalommi rendelkez a legkomolyabb hiánypontjaira rámutatnak és azonnal felszólítják a kormányt hogy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 ami pézünkkel. Szerintem ez egy jó téma. Ilyen. Ennek a ö, ennek a csoportnak. Erről, erről lehetne talopotartani. Erről lehetne, hogy lenne a dolognak rögtön. A gazdasági élet a médium keresztül magát a politikai hatalomban. Szerintem erről is lehetne. Né, hmm, igen forradalmi témák. Hmm. Magyarországon, hogyha globalizáció tovább működik, akkor egyre nagyobb lesz az emberek kiszákmányulása a rákosi rendszerhez képest most már sokottuk a kétszerese az emberek kiszákmányulása mint volt akkor, és ez a globalizáció követ menne. Mi alternatív gazdasági utakat próbálhatnak ki Magyarország csak mondok, hmm. kapásban igen. Már hmm, já, akkor mondjuk, mit szólunk, ha mondjuk felvetnénk az iraki katonai szerepvállalást és mondjuk arról beszélünk Afganisztáni. Hm, mit keresünk Afganisztánnal és Iránban? Mi értessük Magyarországot a terrorizmus célpontjába? Hmm?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 retardált. Konkrétan ez a helyzet. Ezek az emberek most vitalapot akarnak folytatni arról, hogy hogyan koldulják ki maguknak az amnesziát, hivatkozva rendőri túlkapásokra, és ezt nevezik forradalomnak valójában, zárt történő rendezett visszavonulás folyik.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 Milyen az, amikor nem színásikám szumbant? Milyen az, amikor nem nem cenderper toástilus? Te nem Milyen az, amikor az... nem nem lehet kiküldeni valakit pedig Júlia se lefegyégetnek, ki rúgla. Ez úgy peste megcsinálhatta, de de ki vagy rogva. Jó jó ja, jó, ja, ja. milyen az amikor az, ő, ő ő az akit esetleg azzal fegyégetnek, hogy letépik a szemüvegét, ledobják és rá is ugranak. Tehát hogy ezek a hangulatok ezek most, hogy mondjam, más megvilágításba, más aspektusba kerülnek. Tehát most a polgármester úr megnevezés az Nemzki Gámbarnak fog járni és, és tarlós kám megnevezés, az pedig hát ugyebár a képviselőcsoport egyik tagjának frakcióvezetőjének. Franzba, bácsığım is csak az Ön fővárosóval szó, amelyik meg egyre borzalmasabb állapotban van. Soha. el a Budapest örökös, most már mondhatjuk örökös főpolgármesterének, Demszky Gábornak. És ez a történelemkönyvben Demszky Gábor téleg a Magyarország egyik legfontosabb személyiségeként fog bevonulni Budapest. Jó, az biztos, hogy lesz ilyen, hogy Demszkyt ér. Az biztos, Hát hogy Az biztos, hogy Kátyuk szaggatta lesz. jó lesz. Tehol leszti, hogy a Demszkyt érén a kutyaszartól ne lehesz te úgy igazából csak utja szárban és természetesen ettől asszem nem látod meg a Kátjukot amíg beleesel. De hogy a Kátjuk azok olyan méségűek, hogy így belehullassz és inenbe is kimászni. De ezt nem fogod látni a smogtól a Demszky teret, de tudni fogod, hogy ott van, de valahol fogod, ott, ott van. A, igen, igen, és a, a, a, üveg, a két üvegpolót és az acél monstrum között valahol a smogban. Az... Igen, igen, igen, azott az a téleg. És hát a Demszky szobormi másból épülnél mint üvegből és acélból. Az arca üvegből lesz. A bokája viszont az azzal bol nehogya nehogvélétől lelehe sen dönteni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 törő cik aréna. Mondjuk Benet, ez benetörő aréna. Igen, igen, Tehát hogy így mondjuk ez ez ez lehetne a perspektíva. És ott az Újpestet meg abban a Pilla adban Újpesti honvédnak átnevezni. Értemzerűen. Honvédot pedig át Honvédotlik vissza. Sairaálna itt minden a magyar futball házatán. veszének a demokráció ertém űsorvezetői adáson kívül. Csak a lényegről. A maguk kendőzedestílusában, egy gyáltalán nem tartva RTtétől sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analikussuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbán meg a magyar politikaiból a cirkus izekre szedésén kultúráról, a médiáról a globalizáció minden előprű árdatáról. Előre szólunk, sok jóra neszám egyt Blog a Demokrácia RT műsorvezetőjétől. Kiváncsi rá. Elbírja viselni. www.csésöközép.freeblog.hu. Hú, itt van nekünk a jó Szekeres és az ő kis beszédje. Valósíhetetlen volt már. Ez az tényleg nagyon durva egyébként, ugye most az MSP a helyet, hogy a séget lerelni a földhöz, hogy olyan hogy is fogalmazzak, finoman Csicska koalíciós partnerrel állt, amely kiáll mellette még akkor is, amikor tele hazudják a világot arról, hogy mit hazudtak. Egyébként történtesen arról a pártról van szó, amelyik sokszor el mondani a demokrácia kereteinek féltését, a magyar alkotmányosság problémáit, a demokráció deficitet és az összes többi értéket. Aztán, hogyha ez konkrétan az őszékükbe is kerülnek, akkor valahogy hátrább lépnek az aggarakkal. Igen, az az érdekesebben,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 úttunt, hogy a Gyurcsány kormány idején ennek vége. No no no, vá, nem őző most, ja, mo, most, most hoztákhozokat. Gyurcsány Ferenc politikai síralépésével e, Gyurcsány Ferenc átvette az egész SDS-es gazdaságpolitikát e, gazdasági filozófiát, az egész liberális filozófiát megfogta és copy-paste-elte az MSZP-nek a front vonalába. Innentől ez a Gyursány Ferenc mondta ki azokat a mondatokat, amiket Fodor Gábor mondott ki régen, majd az ő jó kis címbét a Kóka Jánost berakta az SZDSZ-nek az elejére. De az is milyen, hogy berakta? Tehát hogy Rak berakott? Na, hogy ke oda került. Ott találta de jó, de magát de reggel. De, de ebből látszik, hogy a kék MSZP meg a piros MSZP között most már szinte árnyalatnyi hülönbség sin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 bizonyos uh, szilaj verbális csikókat, amelyek néha, néha, néha így kiszabadulnak, és akkor hongyulát így, így messze ragadtatja az indulat, vagy micsoda. Igen, hongyulat tudatának küszöbén a, a tudatalatti azt próbál így folyamatosan kitörni, aztán különböző katalizátoroknak köszönhetetlen, egyszer csak megnyílnak a kapuk, és röppennek ki ezek a gyönyörűséges mondatok az MSZP magányosságáról. De már tudjuk, ezek. hogy ez a magány valószínűleg nem tart sokáig az körbenézetel körbenézettel, kezdett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 kisebbségeknek a provokatív képviselete még, még abból is ki Tehát nem volt itt egy normális melek kérelmező törvény, már a... régenrégen nem foglalkoznak a drogliberalizációval, akár csak a dekriminalizációval. Persze hát egyébként vicces lenne most előjönni az SDS részéről az emberjuggó. Jogok. az emberjuggóval akkor amikor akkor amikor arról beszél a Gábor, hogy zéál kellett volna werni, még szél werni, szél werni. Igen, de, ez volt, furcsa konzervatív sarokba szorult, de az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 Az MDF elnöke szerint pártja az egyetlen olyan a parlamenti pártok között, ami sosem kereste sem a koalíciós sem a nagykoalíció lehetőségét az MSP-vel. A szocialisták a Magyar Demokrata Fórum politikai ellenfelei Dávid Iboja íraggát Szekeres Imre Honvédelmi miniszter beszédére, amely hétfőn kívárgott ki. Az Újabb Hangfelvétel hétfőn ki kiválasztínűleg az MSP szombati választmány üléséről közítette Szekeres Imre beszédét, egyes információk szerint a Magyar Rádió tudósítója. A Honvédelmi miniszter egyébként azt mondja, újra kell gondolni az együttműködést az eds és az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 hogy melyik? Melyik az, amelyikkel nem... nem jó, paszol, jó, az amelyik miatt az, az SZDSZ nem váltható fel MDF-re? Melyek azok az értékek? Most mutassuk fel ezeket az értékeket. Jó, az MDF talán a leghibridebb programmal elő, amivel elő lehetett, mert egyrészt protekcionista volt, valamilyen egészen abszurd és megmagyarázhatatlan módon, mint hogy ő nem magyarázta meg, hogy mit kíván protektálni, de azt viszont tudjuk, hogy a piaci liberalizmusban abban óriási egyetértés van az egész parlamenten belül, ezért van gyakorlatilag négy gyakorlatilag né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 a horn idején nagy erőkkel, nagy erőkkel nyírtak ki. Tehát gyakorlatilag horn gyula igazán az SDS, amikor az SZDS ugyebár valami 19 százalékról esett vissza 7 százalékra, ugye 94 és 98 között. Majd pedig azt gondolom, hogy meggyes idején is meglehetősen feszült volt a viszony. Az SZDS az előző évben nagyon-nagyon erőteljesen és határozottan élt az ő ritkán kialakuló különleges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 mọi pedig, csap provokálata is nagyon kemény járd. Mi az, ezdis még akkor sem éped ki a koalícióból, amikor még már hondyul a vízlépcsüt akar lépni. Emléksél rá, hát hogy tevetséges. aztán aztán megjes idején sem volt sokkal jó bennél. A viszont az EDS-nak rendje is múgya szerint meg is buktattam egyetjesít. És amikor Gyurcsányot akkor lehetett látni, hogy na hát itt van az a figura, aki, nem, aki miatt nem lesz szakadás a koalícióban. hanem ő, ő, ő miatta nem fognak az EDS-sek kilépni a koalícióból, és ő nem fogja az EDS-segeket szeségetni. Te hogy legalább akkor akkor a ö, akkora, ö, hogy is fogalmazzak legitimitása van neki az SDS-pontsoraiban mint az MSP-s pontsoraiban, sőt lehet, hogy még nagyobb is. Tehát az SDS-esek, azok nagyon, a, nagyon nagyon a saját konyhájuk kölykének érzik, érzik gyurtsányt. És és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 identitásukat tekintve, hát ez Kóka és Gyurcsány. Gyakorlatilag azzal, hogy Kóka befoglalta az SZDSZ, Gyurcsány pedig befoglalta az MSZP-t, ezzel gyakorlatilag megszűnt mindennemű különbség. Azt lehet mondani, hogy az a Kunce Gábor, annak idején 1994-ben az SZDSZ a nagy dobbantást várta, végül aztán egy jó nagy hosszú haldoklás végén maga Kunce Gábor volt az, aki elemésztette az SZDSZ-t ezzel a megalkuló attitűdjével, amit az SZ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 Itt tart, itt tart a magyar politikai élet, hogy a kormánypárti frakcióvezető, a kisebbi kormánypártnak az elnöke elkezdi pocskondiázni a kormányt. Tehát itt tartunk komolyan, hogy Szekeres ne beszéljen, még Timurés csapat, és a Timurés csapat ebben egy kis, kis komcsizás is benne persze, van. Érzed? Persze, persze, persze. Finom hangulatni kis komcsizás. Ezt ez, ez már, ez már akár a Kossuth téren is elő lehetett volna addig, kedves Kunce Gábor. Jó, hát ez az, az absz abszolút a, a Szijjártó-Rógán vonalba idő perszólalás volt pári ordenári és Balkáni. Erre mondom azt, hogy nincs nincs, nincs aja, tehát ez erre mondom azt, hogy ember alatti. Nem, hmm. Amikor így jár el, tehát ők azok akikra rábiztuk az országot, és ők azok akik koalició szerződés kötöttek, hogy ugye majd köpéálnak ami érdekünkben. És akkor az egyik elkezdi magyarázni, hogy öszökkel oszön ki haziakkar, ezekkel a kicsikkel, már budapesti budapesten is csak bár közép És igen, az éret európai érválás. Most ez nem te nem ugye az tehát tehát övel minisztériumot intézant intenzív intéz üres csapatot lenyűzni. Jó, a dologban persze az íra a pontot ki felem, a felemkor azt kis apró téntet a figyelmebe elmohallgatott hogy Magyar Honvédség számos intézményét egyébként az Inká Security védik, tehát a laktanyában hívő személyzet valahogy a saját biztonságát sem tudja szavatkozni. Hát az igen, tehát security cégre bízzák rá azt, hogy védje meg a laktanyát, hogy a laktanya, amelyik azért van, hogy az országot megvédje, a saját, saját,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 Egy hangulatnyit. Egy salonspíces volt. Abszolút. Igen. De az jó, hogy az Szanyi, abszolút. Annyira sem mondjam finoman kisasszézni az egész, ez az van le van le. Figyelj, itt túl van lett hongyula a, a a hogy bogyan nemzetgyulája. Így tehát van. A, a lakótelepek gyulája, tehát a, a legenda. Tehát így, és igen, nem, így nem mert se, semittől szerencsétlensz, hogy Tibor így ült, s igen nem mert megszólalni, hogy most tényleg rakja merje helyre rakni hongyulát, vagy most mi van? Így van egy esdi és nevezetty politikai lépte nyomon azt, azt mutatják, hogy hondyula a lábát beletörlődik. Úgy, úgy gyalázza, szégyeníti az SZDS-t, hogy nem ejti ki közben a nevét. Tehát, hogy így nincs ilyen. És akkor senki nem ki kimondani, senki nem meri mondani a hondyulának, hogy SZDS. Tehát így senki, nem volt senki. Így volt, aki röhögött, de hát a legtöbb emberek így tátva volt. Az, én láttam egyébként a felvételt, a Szanyi Tibor az nem tudta, hova legyen. Tehát az így, az így kész volt, mint a tehát, hogy most mit csináljon mate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 Hát a aki bekúr annak szerintem lesz hamarosan eséje a politikai életben. Én úgy gondolom, hogy Hondrulának elég férekéne dobni az azt a maszkot vagy azt a szerepet, hogy ő a teljes politikus. Vagy azt az üveget? Vagy nem, az üveg az szerintem kell. Szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogyha bátran hozzá hozzányulna ez. Az üveg ez téleg téleg benyokalna, csak lehet és bemenne a stúdióba és jönnének ezek a spontán reagálható mondatok, amik amik most kijöttek a száján. Mert az az gondom, hogy téleg a borbá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 hogy Hongyula arról beszél, hogy nem létezik szövetséges. Hát a Szekeres az még ott tart, hogy így felveti annak a lehetőségét, hogy ezt a szövetséget, ezt ő újra kéne gondolni. Hongyula pedig ott tart, hogy azt hogy nem létezik. Nincsen. De csak ő van, mert de csak... Tibor, te meg Csak te meg én. Te meg a nézők. De hogy ez milyen jó. Tehát, hogy nem arról beszél, hogy felül kéne vizsgálni a Szabad Demokraták Szövetségével való koalíciós kapcsolatot. És ból van a gyurcs hol van a gyurcsány. Végre azért valami, valami lelepleződött abból, ami én már régóta mondok, hogy a, eh, a dinoszáruszok és a, a, a gyurcsányos társaság között azért sok ellentét húzódik, és legalább, legalább annyi sértettség, amennyi, amennyi a jobb oldalnak a különböző lobby csoportjaiban. De ezek mégis megmaradnak mindig egy körben, tehát mégis mindig ott maradnak a pártban, tehát ezt szerintem egyébként még az állampárti időkben, még a kádál években tanulták meg, hogy Van a különbségek meg van már dobb gondolkodunk, de létezik ez a demokratikus centralizmus ugye, ami a kádár rendszer meg a, az MSMP fő, fő szervez, szerveződési eleme volt, hogy Omegaik a központi akarat annak természetesen, így mindannyian Na, a követő mondunk. Persze egy kicsit érthetőbben, tehát az én Enhaverőnek tekanyalót kiazáló megbízást, viszont a te haverodnak majd az én Enhaverőm fogja kikanyalni jó pénzért. Erősszól ez arra arra a nagy magyar hogy... politikus, néz meg az SD-est. És valószínűleg ezért veti iMacon gyula ennyire az SD-est. Ott valaki másképp gondolkodik, az kilép a pártból és elmegy más hova dolgozni, elmegy tanítani, vagy könyvtárosnak, vagy mit tudom, inkább kutatni, vagy elmegy a magánszektorba, vagy én nem tudom, mit csinál, tehát hogy így abba hagyja. Az MSZP-ben ez úgy megy, hogyha nekem nem tetszik, akkor megülök a patsorban, szavazok, és néha egy lakossági forrún elmondom, hogy nincsen szövetségesünk. Mennyire egyedül vagyok. Igen, olyan egyedül De Urgyó itt azért bevallotta a lényeg, tehát tényleg ez már Shakespeare-i ő egyedül moradt. Ennyi, ez a lényeg, nincsenek haverjai, egyedül iszik, csak a, ha, a, Tibor. Csak a Tibor. Csak és a, a, a nézők. A nézők.